Взагалі на удари шаблі Патлая було моторошно дивитися. Вже після бою з документів та по відзнаках Орел довідався, що Патлай убив командира бригади. Раптом отаман побачив у долині величезний табун у 700-800 коней. Майнула думка захопити його. Та досвідчені коноводи червоних вивели табун до болотистої річечки. Хоча коні западались по животи, але все-таки проскочили – Отамано досвід диктував, що треба переслідувати ті сили, які ще можуть чинити опір, тобто людей, а не коней. Тому рушив на чолі чоти у напрямку звуків бою. По дорозі зарубали кількох дезорієнтованих червоноармійців, які вже не знали, де свої, а де чужі. Оминувши церкву, влетіли до лісу. Наздогнали свою другу чоту і разом з нею серед рідкого лісу почали переслідувати червоних. Отаман, як завжди, вирвався наперед. Група більшовиків, яку він переслідував, бігла до рятівних корчів. Один тікач у червоних штанах несподівано розвернувся і почав складатися для пострілу. Орел ясно побачив перед собою чорну круглу точку дула. Інстинктивно, різко, всім корпусом відхилився, і куля пройшла мимо. Через мить червоний відчув, що таке, коли тобі у спину з п'яти кроків... Розряджають парабелом. Довго він не страждав Червоні розбіглися групами по 20-50 чоловік Основна їхня маса перла у бік дяківців Отаман наказав козакам припинити погоню, спішитись І переслідувати червоних лише вогнем «Чому я сьогодні не маю всієї своєї кінноти?» Подумки нарікав Орел З жалем дивлячись, як ворог живим виходить із пекла а коней скільки можна було взяти. Настав час підбити підсумки. Два неповні полки совітської кінноти, 10 і 1-й, розігнені з мінімальними для повстанців втратами. Один козак поранений в руку, вбитий кінь. З боку червоних загинуло близько 30 бійців. Серед трофеїв дванадцять коней, щоправда, не найкращих. Після бою Отаман об'їхав бойовище. Від поранених і вбитих забрали зброю і набої. Для пропаганди Отаман наказав прив'язати поранених і відпустив їх з Богом. Петро погиба, і його вісім козаків ніяк не могли заспокоїтися і голос захоплювалися атакою. Погиба гадки не мав, що ворога можна атакувати в день, розбити його, хоча він числом у 12 разів більший. Він не уявляв собі, зазначав отаман, що я по своїй вольній волі можу йти в атаку, як дівка до танцю. Вони не знали, що часом є внутрішня конечність. Ніхто тобі не наказує, а мусиш дану чинність виконати. Вони брали чинник матеріальний, число, перевагу сил. А я кермувався за моральними чинниками, заскоченням та ініціативою. Отаман здійснив перегляд козаків. Всього їх 87 Разом із козаками Петра погиби 95 шабель. Коли прибудуть з подорожі ще 60 кінних, то разом буде 155 шабель. В повстанчих умовах це вже поважний відділ. Хай ніхто не завагається. Але червоні нарощували сили. У травні 1922 року у Подільську губернію для боротьби з повстанством прибула 9-та кавалерійська дивізія Григорія Котовського І недаремно повстанча хвиля накочувалася Про це свідчить і впевнений тон звернення отамана Орла Гальчевського Передавати з рук руки з хати в хату До громадян Поділля Наказ номер 4 Пункт перший. Всім, хто не хоче загинути під владою московських окупантів і комуністів, наказую бути готовим до бою з катами-комуністами. Друге. Поостанська група Поділля, на чолі котрої я стою, повідомляє всіх громадян України, що у скорому часі почнеться війна з большевиками. В чиїх грудях б'ється українське серце, той знає, що потрібно буде в запіллі для ворогів-комуністів. Підстава – інформація з-за кордону. Третє. На днях більшовики оглянуться за Києвом. Передбачаючи свою загибель, грабіжники нашого народу, комуністи, намагатимуться вивезти все наше добро. Наказують не давати ніяких продподатків ні фунта, а коли братимуть силоміць, то продукти посипати ядом, який,